Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman warahmatullahi. <tuh buoy> inna al-hamdulillah. wa nastainuhu wa nastaghfiruh. Wa naudhu billahi min shururi anfusina wa syiati amalina. Ma yahdihi Allah, falamudillalah.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 Ya ayuhan Nasi, tahu Rabbakum yang telah kau kumulai dari nafsi wajah, dan kau kumulai dari dia suaminya, dan kau kumulai dari mereka lelaki banyak dan wanita. Dan tahu Allah yang kau bertanya tentang Dia dan Ya ayuhan yang beriman, tahu Allah.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 و شر الأمور محدداتها فإن كل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخوان في الدين مع أشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah Dalam kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabaniyah fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis Fadilah Syekh Al allamah Salih Ibn Fauzan, hafizah Taala, waraah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al Nawawi, rahimahullah Taala, an Abi Hamzah anas Ibn Malikin. Khadim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ridi Anhu, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala, "Tidak yakin seorang pun, hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Rauahul Bukhariy wa Muslimun. Dari Abu Hamzah Anas ibnu Malik. pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dirwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rahimahum Allah. Ikhwani khuanifid din. Ma'asyirul muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Allah. Ucapan beliau rahimahullahu taala an Anas bin Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hamzah Anas bin Malik pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Al ansari kalau dikatakan Al-Ansari berarti dari sahabat Ansar beliau adalah pelayan atau pembantu Nabi SAW karena ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah ayahnya Yaitu Malik. Lari meninggalkan kota Madinah. Karena ia benci kepada Rasulullah s.a.w. Maka ia pergi menuju Syam. Dan meninggal di sana dalam keadaan kafir. Anas radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu masih kecil. Maka datanglah ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anha membawa sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an dan menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hada anas yakhdumuka ya rasulullah ini Anas ia akan menjadi pelayanmu ia akan menjadi pembantumu ya rasulullah maka nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau allahumma aktsir malahu wa waladahu Wabarik lahufi ma'afpaytahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah untuknya apa yang kau berikan kepadanya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa Rasulullah yang alaihi salat wasallam juga mendoakan al-jannah bagi sahabat Anas. Ibnu Malik radhiyallahu taala'an maka beliau menyatakan bahwa aku telah mendapati dan menjumpai wujud atau dua dari wujud doa Rasulullah saw. Harta beliau banyak, anak beliau banyak, dan aku berharap Allah berikan yang ketiga. Yaitu masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun menjadi pelayan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang melayani kebutuhan-kebutuhan beliau. Beliau membantu segala keperluan Nabi sallallahu alaihi Wasallam Selama sepuluh tahun. Sejak kedatangan Rasulullah ke kota Madinah sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau mendapatkan fadilah yang sangat besar terdidik pada didikan Rasulullah ya alaihi salat wasallam dan ini termasuk kebaikan yang ditorehkan oleh ibunda beliau radhiyallahu Ta'ala anha atas puteranya sahabat Anas Ibn Malik. Ikhwanifidin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kata Syekh al Fauzan, hafidhahullahu ta'ala Ay la yakmulu imanuhu Imannya tidak sempurna Walaisa maknahu nafyu aslil iman Bukan bermakna penafian Atau peniadaan dari Pokok keimanan Kalau yang dinafikan di sini adalah Pokok dari keimanan Berarti telah hilang dan sirna darinya Keimanan sama sekali Dia telah keluar dari Islam Meninggalkan iman Sehingga Barakallahu fikum Awal mula yang kita fahami Dari kalimat-kalimat seperti ini Ketika Rasulullah Alayhi salatu wassalam menyatakan La yu'minu ahadukum Tidak beriman salah seorang diantara kalian Maka awal mula yang difahami adalah Tidak beriman dengan iman yang sempurna Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih Hingga ia Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri? Yani barakallahu fikum barang siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya? Apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri? Yakunu imanuhu naqisan, maka imannya kurang. Imannya tidak sempurna Akan tetapi barakallahu fikum Ketika Rasulullah alaihi menyebutkan hatta yuhibbal li akhihi hingga ia mencintai untuk saudaranya bukanlah yang dimaksudkan saudara di sini adalah saudara nasab memiliki jalur keturunan yang sama memiliki hubungan rahim la bahkan yang dimaksud dengan akhihi di sini adalah kullu muslimin setiap muslim li anna al mu'minina ikhwa Karena kaum mukminin itu saling bersaudara Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Innamal mu'minuna ikhwatun hanya saja kaum mukminin itu bersaudara Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan ukhuwah di antara kaum mukminin dengan penyebutan adatu hasr innama padahal kalau Allah azza wa jalla kun menyebutkan innal mu'minina ikhwah itu pun sudah sangat cukup menggambarkan bahwa betapa kaum mukminin kaum muslimin satu dengan yang lainnya mereka bersaudara yang justru barakallahu fikum persaudaraan imania persaudaraan islamiah jauh lebih kuat nilainya dan itulah yang akan bertahan yang akan langgeng sampai hari kiamat persaudaraan islamia persaudaraan imania Maka seorang Muslim terhadap saudaranya kata Syekh Fauhhibbullah Khil Muslimi min al khairi ma Fauhhibbullah nafsik. Maka dia mencintai untuk saudaranya Muslim dari kebaikan apa yang ia sukai yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang mendapatkan kebaikan. Maka saudaranya pun senang mendapatkan kebaikan. Bila engkau senang mendapatkan kebaikan dari orang lain, dari saudaramu. Maka sungguh betapa senangnya dan betapa bahagianya pula dia ketika mendapatkan kebaikan darimu. Dan betapa senang jiwa kita ketika kita mendapatkan kebaikan orang lain tidak merasa dengki. Maka sama juga orang lain demikian. Jangan sampai ada kedengkian, ada dendam, ada kemarahan Dalam diri kita ketika saudara kita mendapatkan kebaikan minal khair, Maka ia mencintai untuk saudaranya muslim Dari kebaikan Apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri Karena kaum muslimin mereka itu satu jasad, satu badan. Sebagian mereka akan merasakan sakit dengan sakitnya anggota badan yang lain. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menggambarkan demikian. Bahawa kaum muslimin satu dengan yang lainnya, kau mukminin satu dengan yang lain aljasadil wahid seperti satu tubuh. Idashtaka minhu ubbun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal Kalau ada satu anggota badan anggota tubuh yang merasakan sakit maka yang lain pun ikut menanggung merasakannya dengan begadang susah tidur dan demam demikianlah seorang muslim satu dengan yang lainnya terhadap saudaranya sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bahawa mereka satu dengan yang lain kalbunian seperti bangunan yasuddu ba'dahu ba'd saling menguatkan saling menopang saling membantu satu dengan yang lain wa yafrahu ba'dhum lifarahil ba'd sebagian mereka gembira atas kegembiraan saudaranya Dan mereka saling bertukar manfaat, saling bertukar kebaikan, saling memberi dan mempersembahkan kebaikan untuk saudaranya. Wajaku funal adaan baadhim ma'abadin dan mencegah gangguan satu atas yang lain. Hada syaknul muslimin. Inilah ciri-ciri kaum muslimin. Inilah sifat-sifat kaum muslimin yang sampai-sampai Nabi alaihi salat wasalam menafikan kesempurnaan iman dari seorang yang tidak mencintai untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan subhanallah. An-Nabi Al sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menjadikan pula prinsip yang agung ini dan bimbingan nabawiyah ini. Tentang bagaimana kita bermuamalah satu dengan yang lain. Memberikan manfaat cinta kebaikan menahan gangguan. Dan memperlakukan barakallahu fikum. Saudara kita dengan perlakuan yang kita juga suka untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan. Man ahabba. An yuzah zaha An yuzah nar. وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَالْتَأْتِي مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ Barang siapa yang senang, barang siapa yang cinta, yang ingin Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yawmul akhir. Dan hendaklah dia mempergauli manusia, memperlakukan manusia dengan pergaulan dan perlakuan yang ia suka untuk diperlakukan dan dipergauli dengan pergaulan dan perlakuan yang sama. Ikhuwani fid din a'azzani Allahu wa iyaakum. Kemudian kata Syekh Hafizahullahu taala Wa min lazimi qawlihi sallallahu alaihi Wasallam sallam diantara konsekuensi atau tuntutan. Dari ucapan Rasulullah alaihi sallatu wassalam. Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih. Hingga ia cinta untuk saudaranya. Apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maka di antara konsekuensinya pula dan tuntutannya adalah an yakrohal muslimul i'akihi ma yakrohuhul i'absih seorang membenci dan tidak suka untuk saudaranya apa yang ia benci dan tidak ia sukai untuk dirinya sendiri. فَكَمَا أَنَّكَ تَقْرَهُ لِنَفْسِكَ الشَّرَّ وَالْضَرَرَ Sebagaimana engkau benci, engkau tidak suka untuk dirimu keburukan sebuah mudarat ditimpakan kepadamu. فَإِنَّكَ تَقْرَهُهُ أَيْضًا لِأَخِيكَ Maka engkau juga membencinya dan tidak suka hal itu menimpa saudaramu. Jangan kau mendorotkan dia, jangan kau menipunya, jangan kau berkhianat kepadanya. Lianna kata Krohuhadihil umur alinapsika, karena engkau pun benci perkara itu menimpa dirimu, terjadi pada dirimu. Maka hadis ini Barakallahu Allahumma Di antara jawami'ul kalim bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam atau yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kalimatnya ringkas tapi kandungan maknanya luar biasa yang kalau seandainya barakallahu fikum setiap kita dan hendaknya kita semua berupaya Selalu memohon taufik dan bimbingan kepada Allah Agar mengaruniakan kepada kita sifat yang seperti ini Seandainya Bimbingan dan nasihat ini kita terapkan Semuanya Tidak akan ada kekacauan Di muka bumi Tidak akan ada orang yang menipu saudaranya. Tidak akan ada orang yang membunuh, yang akan berzina. Bagaimana dia akan menzinai? Saudara orang lain, anak orang lain, ibu orang lain. Padahal ia pun tidak suka. Hal tersebut diperlakukan kepada dirinya. Dan segala macam bentuk kejahatan. Ini merupakan manhaj yang luar biasa. Yang ditanamkan dan dibimbingkan Rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Kemudian kata syekh hafidhahullahu ta'ala. Wahada dalilun. Ala kamali imani manittasafa bihadihi sifah. Ini sebagai dalil tentang kesempurnaan iman orang yang bersifat dengan sifat ini. Namun barang siapa yang kehilangan sifat tersebut. Maka imannya pun kurang. Dan juga di sini barakallahu fikum kata beliau hafizahullahu ta'ala. Fafilhi al-hasu alal mu'akhati bainal muslimin. Di dalam hadis ini pula terdapat anjuran. Terdapat hasungan, motivasi. Untuk saling bersaudara di antara muslimin dan memang kaum muslimin saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga ada anjuran barakallahu fikum. Ala tabadulin naf'il ma'nawi wal ma'di. Saling bertukar manfaat. Baik yang sifatnya ma'nawi maupun yang sifatnya ma'di. Bersifat materi. An-naf'ul ma'nawi misalnya Manfaat Dalam bentuk ma'nawi Bittanasuh Dengan memberi nasihat Birlifqi wal-neen Memberi nasihat yang diiringi dengan niatul ikhlas mengharapkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia senang hal tersebut untuk dirinya juga dalam bentuk ta'lim wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar ini manfaat ma'nawi atau yang sifatnya madi, bersifat materi. Bimusa'adatihi idha ihtaja ma'alan. Membantunya bila dia butuh harta. Namun. Walaisa dhalikal hadithu maqsuran ala an tu'tia akhaka syai'an minal ma'al. Namun hadis ini tidak terbatas sekedar engkau memberi saudaramu dari harta. Fahadah matlubun. Ini tentunya dituntut. Memberi bantuan dalam betul harta. Dan apa saja yang bersifat materi. Jenis dan bentuknya, nilai dan jumlahnya. Ini tentu di satu, di satu sisi adalah perkara yang dituntut. Namun bukan itu satu-satunya maksud yang terkandung di dalamnya. Bukan itu satu-satunya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya dengan engkau memberi manfaat. Yang bersifat materi kepada saudaramu. Bahkan di sana. Barakallahu fikum. Ada perkara yang jauh lebih besar. Ada perkara yang jauh lebih agung. Ada perkara yang jauh lebih bermanfaat. Dan berguna bagi dirinya. Yaitu. Annaka idha ra'aitahu ala ma'siyatin. Tanhahu wa tansahuhu Fima bainaka wa bainahu Bila engkau melihatnya Berbuat kemaksiatan, melakukan Sebuah pelanggaran Yang kau pandang itu sebagai Pelanggaran, sebagai kesalahan Engkau cegah dia Engkau larang dia Engkau berikan nasihat kepadanya Bagaimana caranya? Bainaka wa bainah Antara dirimu dengannya Sekarang dari jauh pun bisa Bisa telpon Bisa SMS Bisa WA dan segala macamnya Fima bainahu wa baina akhi Antara dia dengan saudaranya Li anaka takrohu li nafsika Hada syai'a Fatakrohuhu li akhika Karena engkau tidak suka pada dirimu kemaksiatan, pelanggaran. Kita tidak suka dalam keburukan, dalam kesalahan. Maka kita pun benci untuk saudara kita. Kita tidak merasa senang saudara kita terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam penyimpangan lah abadhan kita berusaha menariknya dari lumpur jangan sampai dia semakin terseret tambah dalam nah selamatkan dia kemudian kata beliau hafizahullahu taala wa tuallimuhu idza raaita alaihi jahlan fi umuri dinihi wa tubayyin lahu wa turshiduhu kau ajari dia bilang kau melihat ada kejahilan pada dirinya dalam urusan agamanya terangkan kepadanya bimbing dia hadza a'zamu min badhlil mal ini jauh lebih agung jauh lebih besar jauh lebih berharga dibandingkan kita membantunya barakallahu fikum dengan bantuan harta Maka wajib Seharusnya sayugianya Yang demikian ini Barakallahu fikum Diwujudkan di tengah-tengah muslimin Masing-masing kita saling tolong Menolong, saling bantu-membantu Saling berta'awun Untuk saling mengingatkan dengan saudara Dengan penuh keikhlasan Menginginkan kebaikan dan mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri dan membenci kejelekan dan keburukan untuk saudaranya sebagaimana ia juga tidak suka menimpa dirinya sendiri. Ikhwani fid din wa iyyakum. Kita selesai dari penjelasan hadis yang ke-13. Insyaallah taala dalam kesempatan mendatang akan kita lanjutkan. Pada hadis yang ke-14 biiznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini bermanfaat bagi anak dan untuk semuanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala selalu membimbing. Memberikan taufiq kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Jazakumullahu khairan. Amin ya Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa taufanilaih, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.